Bizitza Bada mendibat, ez GR komarka zuri gorri, ez mendiko federakuntzaren beste inolako pintura seinalerik ez daukana, gailurrerako bidean. Abian jarrihala eguzkiak argizpi berri bat ematen digu gutako bakoitzari, eta iluntasun bat gauak. Ez dago besterik. Bizitza Patxi, ezkiaga Gaur erdiminetan erdimiñ ondorengo egunekin osatuko dugu itaka. Azkena, Kaixo eta ongi etorri itakara. historia. Heriu abartzenan gipia. Gaurko saioan irati eleder pixoialak elikagaiak Loa, kaka Riren gaineko gurezio. Hamabi urtetan astero astero hementsa izan da irati. Teklatxoen mailan, Baina gaur? Telefonoaz bestaldean izango dugu. Gurekin, baina gu gabe. Gu gabe, baina gurekin.tan igara denborako zua. Itzaren ahots, Jose, Irati eta Ekaitzkoikoetxea, teklatxen maian, mailan eleder eta berari laguntzen gaur, inigo, terradioz. Gaur, erdi minetan, osatuko gara. Gaur, erdi osatuko gara. Ova Xaviria oh, mi agarria Orti se tamen dising jatiri Oste tambe nishtatisitie Ir untari Verdad de mi historia Que un pardinzena ni chiquita Ser en mi luz y o la verdad Mi joare magima tia lena tu si kingananes ta si notari ene bondo ti para cendire e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 Tximinia garbitu eta zuaren goxotasunaz goza ezazu. Edo zein tximini garbitzen dizute ke lanakekoek, egur ikatze, gazoile eta gazezkoak, etxekoak, basarrikoak, industrialak, denak... Coat, sweat, Kelanakekoek profesionaltasunez garbi eta azkar egiten dutelan, gehienetan teiatura igogabe gainera. Ziurtasun oso zelan egiteko bidokamaren bidez, odiak ikusten dituzte. Suarekin jolasterik ez dagoelako garbitu ondo tximinia, kelanakekoekin izan konfidantza. Behar izanez geno gainera, tximiniaren egarbikearen ziurtagiria ematen dute ke lanakekoek. Deitu sei bost bi, bederatzi bi, 0 zorzi, lau zorzi telefono zemakkira. Artu gogoan telefono zemakia sei bost bi, beberaatzi bi, 0 zorzi, lau zorzi Ke lanak <hazurra> Donostian Sendagrup Medikus Zentrua, Sendagrup, erreferente da traumatologia alorrean gipuzkako osasun pribatuan. Sendagrup Medikus Zentroku sendagien taldeak 12 traumatologo ditu eta besteak beste artroskopia, aurren traumatologia eta eskuetan sortzen diren arazoetan adituak diren profesionalen zerbitzu bereziak eskaintzen dituzte. Sendagrupen kirurgia ortopediko eta traumatologiako azpi berezitasunak landtzen dituzte gipuzkako osasun pribatuko traumatologia talde tibertsifikatu eta berezituena osatuz. Sendagrup, donostian, zuatzu enpresa parkean aurkituko duzu. Informazio gehiagorako deitu bederatzi laguiru bostezero zei, bostezero zei telefono zenbakira. senda Sendagrup zure zerbitzura. Ven a Garrefour Goyeri de la Vería y encontrarás los mejores productos a unas ofertas inigualables. 3x2 en aceite de oliva virgen carbonel, botella de un litro. Comprando tres botellas, la unidad sale a 3,59 euros. Y no te pierdas el 3x2 que encontrarás en todas las zapatillas de casa de hombre en mujer, niño, niña y bebé. Elige tres iguales o combinadas y te regalamos la de menor precio. Carrefour Goyere de la Barría, como siempre, mima a sus clientes, porque Carrefour te viene bien. <música> uriagoian bean eta elurra urruti ez egunon jose egunon bai gaurko irudia eta hitzak etxe gaurko irudiak eta hitza bai e, zehar eramaten gaitu e, iruña aldera urrian hogeita e, an e, osasun bidean e, zerbitzuan jaio zen e, bai 106garren e, gelan eleder goizeko 3:25 eh 25etan eta esan beharra dago ba irudian gela hortan bertan ba, aita eta ama aldamenean situtela hiruek ba, erdiguna ezinbesterik besterik elder izanda e, bera degula, ez? gaurko horixe dugula, gaurko eh irudia. Jaio lau kilota 300 gramoekin jaio zen. handi pixkaraia sola e, bai, e, pixura edo sola irura igozo igozutenean eh 4 e, kilo 255era etorri zen eta 3 garren egunean ba jesten jotenda ez 3 kilo 900 gramo gutxi gora bera e, hemen lehenengo bi edo hiru egunetan e, bai izaten da, ez? 110 e, baten eh e, galera Eta atzo bertan pediatranen ba, berriro ere gora dator Eta laukilo eta berreunda irurokita margramo Beraz e, mutile ederra eta sanoa bai atzukoan, atzukoan. Sentipenei, sentipenei eta helduta, zeresanik ez, denok emozioz eta sentimentuz eh, borborka gaude, eh, bere inguru guztia, gure asuen gandikasi, aitona monek, eh, osaba, izabak, eh, lagunek, ezagunek, eta, eta bai, bueno, ba, gure bizitza lehen dio ederra baldin bazan ere, orain are ederrago, eta zeresanik ez, eh, Bizgarri moduan eragiten ari zaigu ez. Bekietan Antzizazu Eta bizitza LDRz jantzi dugun honetan zein daba? Gaurko hititza. Gaurko hititza egoera testu inguru ho ekin lotuta dator eta horitza da ez, horitz horitza, hitza. Ugastunek jariatutako esne mota da ernaldi amailerakoa eta erditze ondoko hor 25 e, tartegunetan izaten dena, ez? Eh, horia da eta urreko kolorekoa. Likido hau esdea baino dentsitate handiagoa du eta likatxagoa da. Koipea ere ohiko esneak baino gutxiago, baina aldi berean e, proteina Proteinaaz e, aberatsagoa da ez. Antigorputze ugari ditu eta hemen eta horitza bitarteko ematen da umearen lehen e, immunizazioa jaio berria gaitzxeetaikan e, babesteko. Immunoglobulinak, ura, proteinak, grasak eta karbohidratuak e, bere osagaiak, Horitzaren osagaia bihaztibo garrantzitsuenak, faktore antimikrobianoak eta azkuntzakoak dira. Bertan dauden antigorputzek inmunitate pasiboa ematen diote jaio berriari eta azkuntza faktorek esten garapena kitzikatze, kitzikatzen dute eta pato, pato genoen aurkako lehen babesa ematen eh, diote ez. Ezan daiteke, bizitzako janaririk importantenetako bat dela, eta urrezko txertoa bezala ere ezaguna, bekietan Danzo Bekietan Antzizitzaizun zeruak Gaurko itza beraz, oritza, eta gure amonak esaten duen bezala, oitze. Tuken, eta ondo esan duzun bezala, gure leder urriaren ogeita zortzian, jaio zen. San Simon eta San Juda, egunez. Eta zerre derragorik, egunak berak kantua baduenez, kantu eder horien zutea, baino. Ba, hineri ere oro izapenetan oso atzera eramaten naun kantua da, izango da euskeraz ikasi izan kanturik, bueno, ez dakiz, lehenengoetariko abintzat, bai, ez? Eta, bai, atzera egin beharra daukagu, ba, ba berrogi eta bat urte, edo berrogi eta magos bat urte, eta, bai, esango da, esango dugu e, kantu hau... E, Oso ezaguna dela batetik eta bai kantu egileari erreparatu ezkero ba herrikoia dela e, egile jakin bat gabe eta bai tradizio handiko kantu eia gure gure ahoetan eta gure eskuetan ez Eskarrik asko Jose gaurko irudi eta hitzak segura irratira ekartzeagatik ez horregatik Euskera guztugu, gugerak Euskanduna San Simon eta San Juta Juan zenu eta nekua helduta Ez baletan obe, bizigerak pobre Eremu latzonetan hapun pertan Estu salti Eus que saltunar Estu pereri en quera aver meus estou... Leol Zerru bete dene ere gure gainera dator Uxar ezagun bengoz Baina nor tanitan urak eguzki anare arte alaba billoba Arreba eta orain ama Usialzaren bengoz baña kaixo eta hongetorri itakara Eh bueno, denoi Zer moduz? Zer da? Ama izatea Ba ondo. Bueno, ez beraz atona za uretik esan oso poziona bola, zekentzuten E, gustora gustura egon intentsate lagortze eh astedo astedeko saioa zuzen zuzenean zurekin elkarbanatzen zuekin eta antzole guztiekin baina bueno gaurkoan eh zuekin zurekin jartzea tokatzen da ta ere hau ere berra da ari ez eta bueno denbora lite batean mintzat eh ola baina bueno espero laesperri izango dizula berri zorche zurekin batera mikrofon aurren Ama, itzandia ez da? E, bai, iaia hauan ez dakabit jore egiten. E, orendik, bai, nik usteet egunero egunero konturatzen dela bat, pauso txikika, pauso txikika zer den e, ama izate ez? Eta eguneko unortara iaia, orendik e, ez garela iritsi, eta akaso, ba, bizita guztian... Ez garela lairitxiko ez, e, ez dakit ba, edalontzi bat beteitzaren pareko edo irudikatznet, tantaz-tanta ba, oartzea zer den e, zugandik sortu den hori azieta ez den e, joatea ez, e, babesa ematea esku ematea eta bere onduan egotata eta batez ere bizitzaz berarekin batera e, gozatzea, baina pentsatzea poliki-poliki e, egin beharreko bidea dela. Zure kasuan irati? Noiz hasi zinen ama izaten? Ba... Ez, dakit, ez urriaren hobita sortzean, eta ziurra aski ez da bederatzi jabete nago ere, asko zere lehenago nik uste, prozesua lehenago asten dela, eta iristen dela dela bizitzan momentu bat ba, bizitzaren edertasun hori beste soineko batez ere jantzi jantzina egizuna, eta bueno, ba, amatasunaren inguruko Ausmarketan jartzen da batez, beraz zehat mehatzen nizuk esango ba izan etxezke e, lau urte hiru urte biurte, e, baina penhintzate aurun gelditsu aurretik azten da prozesua kasuan, kasoa eta buru bihotz sentipenetan daukazun, ez dakit auka da gozo bada ez, e, esperientzia berri bat bizitzeko e, sentsazio esango nuke, eta bero zaganttzari gabe e, ez dakite aurduan nagoela sentitxu momentutik, ni orduan ez nintzen usteet edalontzit antaztantako edalontzi hori betetzen. Urriaren hogeita sortzean dagoeneko edalontzia erdi betean zeuen ama sentitze horretan. Ez kilgabeko helize Eremu eman korran Gizamur zurikon zuren ardientzat Oi, baldo oh, Hoi baldo orba Hoi ba, baldo orba ba, ba, Eguzkieta Atsar doibai kalburguarenan lur gorriri arilanzu Udazkena ere gurean da Gitarra Euskal Alakiko eta errekastuen akordeek El Eder aire ratzen dituzte. Aho churratu da. eta oraindik aho churraturik gabe kantatzen dio bizitzari. Esha zu noru zen pide ti. Hastertu sintuen 9 hilabete dirati luzea lamotz baberen aurriko eta hori esan dizuen ere ez da sentsazio e, arrara sentitzen dut esaten dugunean elederrek astebete egintzenaz atzo 7 daramatza gurekin e, neri gustatu daite esatea dagoneko 41 aste daramazala e, gure artean ez E, nere baitan sentitu nuen eta sortu zen lehenengo unetik oso nere oso gure e, sentitu degulako urdu naldi azteka-azteka kontratzen da, eta eta LDR baurri ikusitako berrogei aste horietan, e, berrogei garren aste horretan jaio zen, berrogei aste eta urrengo egunean, ordu gutxira, eta atzo bertan e, zazpiegun egin zituen sabeletik kanpo, Baina gustatzen zaite esate eta konturatzea e, berro baita bat. Azteko mutikoa dela, ez? E, e, azia hernaldu, ogulu ernaldu zen unetik bertatik, ba, ba, gure artean bizi-bizirik, zentitxu zen Aurdunaldia Aurdu naldia, esaten ditzen bezala, bere, bere neurrikoa izan da, ez? E, une bako izan, izugarri gustatu dut, E, nere zaletasunekin eta nere izate osoarekin gozatu e, eta, eta, eta bizi izateko aukera izan dut eta, eta egia esan zoragarri zora garri izan da e, ez dut e, bealdirik izan, ez dut e, minik izan eta eta horri bilirara, ba, mendira joan izan degunetan mendira joan ez, itxasura joan izan deguntan itxasura joan ez, e, irrati egin idatziz iaia ia iniz baino gehiago E, ez dakit, nere bizitza horren parte egindute eleber eta oso ondo e, errespetatu nau, eta uste dut ba oso ondo errespetatu dudala, ez? Eta bionarteko konekzi hori bazora garri esan dela bederatzi ilabete hori eta, ez dut nengo momentutan sentitu e, pixu nengoenik eta eta, eta, eta prozesu hori bukatzea nahi nuenik edo nekatu da nengoenik edo, edo ez dakit ez e, egunean egunekoa orduan ordukoa gozatu dut, eta neurri horretan edo alderdi hortatik, ba oso oso polita izan da. Getaria daukago, sarriak urtua, bateko hondartxat da, belteko bortua, Urtetan indar galantzartua Txako lina txako lina Getariko errekin dira Urriaren hogeita sortzia zenuten Ira garritako erditze eguna Okerrez banago edo hogeita zazpia eta, Bai hogeita zazpian jaiozeko hazen bai Eta txak txak Atea orduan txako gure elederrek Nolako bai, izaten bai. dira une hoiek Nola bizi izan zen itoen zuk Egia esan, hau e, gaitazazpiko egun horire polita izan zen ez, aurreko egunako sozo lasai pasatu nituen, nik usten ere ingurua urduriago urduria zegoela, e, ez dakit bat minik sentitzen duzu edo zerbait sentitzen duzu edo e, ez dakit ondo zaude edo... Eta egia esan oso oso ondo sentitzen nintzen e, aurreko egunetan. Eta hau gaitazaztian bertan, ba, bueno, ba, ba urdurita zumpikin bat ba, ezin bestean sentitzen duzu, bakizu egun horiezpa da ba handi gutxira behintzak e, munduratuko dela ez zure zure txikia ba aurrez ba, aurre ezagutzeko aukere izango duzula eta hon bueno, hogeita zazpian bertan eh emaginarenean izan ginen eh ba, ez dakite uzkurdurak eta barne poltsak eta likiduak eta nola zaudene aztertzeko ba bueno protokoloak Eta, eta, bueno, esan zigune ondo nengoela eta LRB oso ondo zeuela eta lasa iegoteko. E, itxaron behar baldemazen itxaroteko eta, eta batez ere hori, lasa iegoteko. E, datetako batean ziputen eta izan bertan jajakik genuen laukilo lau gutxinez bazitula mutikoak parre ginen genuen Eta bon ez nion buruari eragin pentsatuz, bueno, kostako zait. Besteak baino gehiago ateratzea edo alako burutaziorik egia esan, ez nuen izan, parretuskatekin genuen, guere haundia gara, guere haundia egin gintuzten, baita, baita luisere eta, bueno, hori da normalena ez, zugandik sortzen den hori ere neurritan haundia e, izatea. Eta hortik aurrera, emaginaren eta ginekologaren bisitatik aurrera, ba, goizuan amarekin pasiatu, paseo derre bat eman genuene elkarrekin bazkal lasai lazai ere beste paseo bat ama eta, eta luisekin eta etxera etorri eta horra zintzen pixka bat e, e, uzkurdurak sentitzen ez modu monotonoago batean izan ere e, aurdunaldiaren azken azkenegun astretan ba e, umetokia uzkurtu egiten da halako entrenamentu bat behartuelako e, erditze momenturako baina 27 arratsaldekoak ba ez dakit arratsaldeko 27 aurrera edo sentitu nizuenak ba, ba denboran neurtuagoak e, ziren eta mina ere ez dakit ez berrienen e, ikastaro bat egin dugu azken astetan Luisek eta biok Isabel ema ginarekin oso ikastaro emankorra eta berak esaten ziguneaz izan ere oso agusti oso esperientzia berria da eta bizi eta sentitu aurretik patak ba, ez dakit zerden sentituko duen eta bueno beldur edo kezka hori ere izaten duzu ez. E, nik nabaritzuko dut benetan erditze bidean naizela, erditzea hasi dela, nolako izango da sentituko dedan mina. Ba, bizi arte ez dago, ez dago jakiterik eta ez dago azaltzerik, ez. Baina editiken alako mina ez berdin bat zazpiderritatik aurrera eta bueno ba denbolan ba marka tago ese hasta ba, minutuka, tarteka, ba, marbi minutuka beste batzuetan. Ala ere nahiko zuere inguruan zinen, eta zuk ere esan zenuzak eba nahiko lazai afaldu nuela, telebizatisko bat ere ikusi genuen, eta lako batean ba, pentsatu guen, bueno, ba, guazen noera, ez? E, ordurako ja, minak nahiko e, ez dakitindartsuak ziren, baina, bueno, e, itxaron nahi nuen, etxan egon nahi nuen, ba, isabelekala holkatuta, bau, edelako e, erietxera balik eta beranduen, joa, eta baina erietxean zartuta, bau, lako protokolo baten parte egiten zaituztelako eta eta esku manu, manipulazioa basko ba, zaundiagoa delako etxean e, lasai eutx, badio zaiokezu, ba, ba komeni dela. Lasai asko etxean egotea eta ikasitako hariketak, eta ikasitako masajeak, eta ikasitako e, prozedura hori harintzeko ikasitako baldea bidak, ba etxean bertan martxan jartzea. Bago, ez dakite, ninaiko lazainengoen uzkurduratik uzkurdurara parre egiteko aukera izaten genuen, izketarako ere bai, eta eta hori izan zen pixkan ere neurrugaiua. Oera zartzeko alegine egin genuen, baina hor bai, ez dakite, goean, e, amarr bat minutu edo dutxiko nion, eta eriztu da momentu bat bat pixkatera e, burua kolpe kolpeka azteze. Azakaso, eritxera joateko momentua da, akaso ez, e, joan beharko nuke, e, minutuak aurrera zi joazen, E, lasai ere iritsineko nuke eta bueno, halako batean e, luixi zanio, bueno, goazzen nik uste lasai asko esan izuela bagoaz eta, eta nik ziurtasun hori banuela, e, inguruak baino gehiago, ingurua seineskaitzago zegoela eta nik seineztutan eola ba, askorik etzela falta ele derrezagutzeko eta nahiko ziur nire, ogoita zortzian ordurako jabatzirene amaika, amaika terriak Eh, jazten hasten hasi eta eritsira bidean jarri ginenerako eta banekien eh, askorik itsarun gabe urrengo egunean jaieko zela hori ere <laughs> ez dakit ba sentitze komo edo edo bai ohiukatzen eh, dizun zerbait hori funtzione 27 urriaren 27ko orduak batzuetan jartzen naiz etxetik begira begiak jausten zaizki leiotik behera lurrean salto eginez kanikak balira gaua etorri arate dibertitzen dira ikus alduta asper naiz zenean, gogoa ibintzen dut etorkizunean. Zere egin behar dudak euskaldun artian, suizidatzen ezpanaiz datorren urtean. Estraineko gauza izango zen iratirentzat. Noro daga kontentu, asmatu behar ditu, makina bat santu. Eta nik ez Eta nik ez diot asmatzeko eskatuko beste zera bat goritu Nick leiotik atzera begira jartzeko eskatuko diot aste bete atzera saku kare raketa goizaldeko ama biterdiak. Ben pachuestiak konstantimo poeta Parisko Biordu inguru Erdi miñetan Paisai shopanak diskiet kendu coi txasun zipida eta oial guztiak sobera tan denongaraigoko. Eta larruari larru, egoteko behar, eta irrika jasan ezina. Muxikaionko dugu de gusietan. Bi ordu irati, bi ordu, Nolakoak izaten dira, ordu hoiek. Biorduta ordu eta azkarregi, ez? Azkarregi, ba erietxeko profesionalen arabera, e, hor ikusten da e, gorputz bakoitza eta eta batez ere erditze prozesu bakoitza, oso oso, oso oso ez berdina dela, ez? E, nireak bi, bi orduko iraupena izan zuen behin erietxeko prozesu osoa martxan jarri zenetik, Baina normalena normalena ere ezta, e, normalen, eta normalean eta batez zure lehenengo semedo alaba izaten denean <coughs> prozesuak geente de gehiago irauten du beraz, mononik e, bueno, niretik kontatu dezaket eta aldertatik esan dezaket e, bueno, azkar joan zela ez, e, e, prozesu asterako iaiaera bat <coughs> dilatatutan nengoen e, guztiz dilatatuta negoela ez esategatik. Eta eta dilatazio gean oso, oso denbora gutxi genuen eta egindako denboran, e, <coughs> oso neure buruaren jabe izan nin eta lehen aipatuutako ikastaroan ikasitako zenbait teknika erabiltzeko ere e, izan nuen. Ez denbora luzzen, denbora askorik ez nolako bertan egin, baina bueno, e, na pixka bate arintzeko eta batez ere neure baitaratzeko ez, e, hori hortan ikasi, ikasi degulako une horietan e, mundua zahaztu eta zu, zure aurrera da zure aurrari e, lotu eta eta horurre ustenez, e, eusten e, eta albada e, ez sufritzen ez e, Hori ko mina momentu horietan beharrezkoa dela irakatsigu e, e, Isabelek mina sentitzean Gorpuzza, burua, alako alerta sentsazio batean jartzen delako eta esaten delako, etx, hemen behartzaitut. E, zure gorpuzaren baitan behartzaitut, eta zure aurraren e, baitan. Eta horretarako balio du minak, e, sufritzeko ez, askok akaso sufrimendu bezala deskri bat dezake, dezakete, baina, bueno, e, ben esperientzia bizita, e, esan dezaket, bai, isabelekin, bat natorrela ez, minei, zugarria da, baina enuk ezango zufritze itzaren e, parekoa denik. Eta denbora hori, denbora gutxein dilatazio dilatazioa eta handik e, erditze, erditze gelara joan ginen, eta etan ba, ba bultzaka jarraitu, jarraitu beharrez, e, lehen baino gogorsiago, umeak atera balipadu, ba, miniori zentitxu, miniorrek esan nahi dizuna ulertu, eta gin beharra dago ez ez dago beste biderik ez, eta, eta egie esan Esprenineko estrenieko esperientziasatztzen zenkae izan dela eta eta garrantzitsua da Esreineko esperientzia horretan inguruan e, profesional onak gertukoak, hurbilekoak e, e, tono jatorrekoak e, izateak horrekizugarri laguntzen du eta egie esan alde hortatik bat bat ikuste dute ortezun estankiñela es eh osola ginekologo gazteak egokitu ziteezkigun eta eta izo az multzitaten unean unean eh ba bueno zerregin eta pixkat bideratzen minutenak niari nintzen gorputzak batuz ere esaten zidana egiten eta hori ere garrantzia dela e, ikasi dugu eh gorputzari entzun behartzaiola baina bueno, tarteka tarteka belarrian barura emaginaren eta ginekologoaren e, hauts bideratzeak entzutak, bapiskate lasaitzen zaitu, eta nahiko kontzienten nintzen haiek esaten zidatena bideratzen, ez? E, nik uste, te, kasu, kasu de jende giniela, eta, eta beraieke ba, bueno, ezarritako pauso bidea jarraitzen, saiatu nintzela, eta neurri batean ba, ba bete nuela ez? buntza buruzain bertzaio bizitza berri horri eta eta eta bueno ba ez dakit e, inork galdetut daetan e, eta eta nolakoa da momentu hori edo nolakoak dira minutu hordu horiek, ez dakit bazatitza, ateratzen zait basatia zentsurik positiboenean e, ez dakit animali sentitun zaren animalia sentitun zara eh alagara ikastaroan ere ausnarketarik eta bat egin genuen banan banan galdetu zigune Isabelek Ea ugaztun sentitzen garen ezak izanik ugaztunak bai gara eta gehienek esaten genion e, baiets batzuk bestea, baino neurri handiagoan bestatu neurri txikiagoan baina bueno nik nere erantzunean ni esanian baiet ugaztun sentitzen nintzela, eta urdunaldiak aurrera eginala e, gero eta kontzenteagoa nintzela e, ugaztu nintzela ez aurdunaldiak berak ere hortara erakutsi didalako baina orain konturatzen naiz Hune hori behin bizita, erditze prozesu hori bizita, benetako ugaztun sentsazioa hor bizitzen dudala eta hor, hor sentitzen dela. Eta hor, hor konturatzen dela bat eh, animalia utxea dela, ez? Eta, eta hori ba, ez oso, oso, oso polita da, oso zora jarria da. Olerkariak noiz baitirik oratzarre Emek idukitxaroz biztugarailarre Uda berri lamiek larre hon batzarre Uda berri lamiek larre hon batzarre Ignazio barrak isostuta utzia Isostondoko eguzkia, hemen da Himen dago urrezko jantzia aren farrea eta olerkariek badute badute seri idatzi eta seri kantatua gure txikiak ere badu estia eta zertaz goztatua udak lenak ohi du zoro ozena udak aragikoia udazkenak dena negu uda, eta bi orduan kukuka ibili ondoren begiak zabaldu zizkion argiari bizitzari Eta goizaldeko ordubiterdiak pasatxoan irati, bat egintzenuten, larruari larru, zeiru diederra. Polita esaten dedan horretan, zoragarria esaten dedan horretan, hitz ederoien barruan gogortasunare hor dagoela ez, eta ezin dela antziba esperientzia, gogorra dela, eta gogortasun horretan dagoela edertasun hori ez, soragarri soragarri izate izate hori e, eta une horretan e, hori ez mituz kasmai bai aipatuz dela makinak eta ginekologoek egindako egindako lana <coughs> emandako animuak, eta eta eta, eta, lusek, eta momentu horretan egindako egindako lana ez askok galdetzen diote eta une horretan <coughs> horri izant zinen herritze herritzegelan izant zinen eta eta utzi zenion e, momentu guztietan eh hidratiren onduan egote horri eta egia esan eutsi bakarrik ez ez e, bere aldameneko laguntasuna eta indarra ere oso eskertzekoak dira bere eskua bere ahotsa ondoan sentitzea bai zugarri izugarria da ez hor e, denak laguntzen du eta eta ez dakite oso, bere acaso berotasunean eta esku eta gorputza bere berotasunean beregan ez tauden arren eh alako ihartzun bat eta alako e, ukipen bat sentitzeak Ba bestu asentitzak batez ere e, izugarri, izugarri laguntzen du. Eta, bueno, kontatu ez dudan hortan, ba, ba garraxiak daude ez. E, sekulako, mi oso jabe nintzen, sekulako garraxiak egiten ari nintzenla. Eta, <coughs> bueno, momentu den batean bukaira aldera garraxiak indarra handiz zikoa zen. Ez haoz bakarriko orputzez ere bai, aurrez garraxia hondiagoa zen egiten nuen, Bulsoaña deguen, non indarra baino, eta eta hori ez auten zidan ema ez, garraxio bai baino iratu puntuare egin behar duzu. Azken momenturako ja ikasi genuen biak e, koordinatzen eta eta garraxioien kontzientzia hurrenko egunan izan nuen, e, erditzekela inguruanen bielako eta sekulako garraxek antzun itzuelako beste makume baten sekulako garraxek antzun itzuelako Eta eta emaikin batik kontatu neon jo. Ze gogorrak anfotika rasio zutea. Eta Da esantzen da zu bezalako beste batez. Izan ere, erditze prozesu osoa etitulaligabe eginuen eta eta hor ba, bueno, sentipen sentsazio erredura min guztiak sentitzen dira eta hori askatzeko modu bakarra e, mandibula haua zabaltzea da, vagina zabaltzearekin batera eta eta garraxi gite, ez? Eta eta orain konturatzen naiz E baiets garraxiak sekulakoak zirela eta hori ere oihartzun gozo bihurtu zaitez e, bere gogortasunean garraxiak baitan antzen gogortasun hortan e, oihartzun gozo bihurtuz. eta eta bain munduratuta argira ele derratera larruz larruko hori ez e, hori ere ikasi dugu egiazan e, alako ordunaldi batean e, sekulako gauzak ikasten dira eta konturatzen zara, bueno, zenbat gabeziditugun e, aurretko prozeso, horretan aurreko prozesoa da, aur garenean, nerabe garenean, gazte garenean, e, ez gerala uhartzen ez edo, zigutela erakusten, ez dugula ikasten, e, ama izate, erditze izate, e, momentu horietan, bazezau ba, garri dauden, e, zenbat biltzen duen horre guztiak ez, eta behin urdun zaudela eh, ikasi dezakezu hori, eta gukori ikasteko zortea, eta jakin minei izan dugu, eta hori ere sekulako aberastasuna da norberarentzat. zat. Eta hori ere ikasi dugu, lehenenko-lehenenko momentutik, umea jaiotzen den momentutik, zegarrantzitsua den, aurra bere larruazal, amaren larruazalaren, onduan negozio bat egitea bieek ez denboratxo batez askotan joera dago ume hartu batez ere garaibatean eh orain gaur egun ja oso ohikoa da praktikatuko baina garaibatean ba umea jaiota berala ba umea eramaten zuten beste gela batera jantzi darbitu eh eta bueno eh eleder argiratu momentutik gure ondoan izantzen eh etzuten inungo momentutan erritzegelatik eh Atera, eta bere ala jarriz ditaten gainean ez, bere usain, bere eder bere kaka guztiekin eta ala zikindu ginen biok garbitasun horretan ez. Eta bi ordu luzez egon ginen, bakarruz guzti ginti usten, lazei lazei, e, luis heleder eta, eta irurok, eta, eta kontaktu horretan, sentipen horretan, ukipen horretan, ba lehenen gordu bete baino lehen ez naiz, oso gai izateko izateko, Zimbabwe modu pasasena caso orduerdi eskax eh ba, bueno ularra ularra diozka garitzen ez eh aitakleen ba deskribatuen ohitze hori ba edanez eta eta gozatuz Aurrez eh e, bueno placenta kanporei enviar duela eta, eta bon, nahiko nahiko zela, umea bezain un dia hasela Nik barruan neukan eh placenta umearen elederren neurrikoa eta bueno ba kasu honetan ere emakineta ginekologaka ederki jakin zutela eh ba, bueno, euren jakintzat transmititzen ez e, erakutsi egin ziguten e, umeak nondik arnastu nondik elikatu duen bere burua erakutsi ziguten ba bueno bereaien azalpen zientifiko biologikoak ere emantzzkiz guten eta ondoren hori ez atenemezela Bil ordu luzez egon gineen hiruk elkarrekin eh, elkar ezagutzen lehenenko kontaktu horretan eta hasi dugun bezala haingarrantzitsua ba, den momentu hori bizitzen, ez, e, umearen e, eta zen hilabete urtetako garapenean frogatuuta dagoen bezala hagarrantzitsua den momentu hori osatzen. Koalak eta kangurokumeak beraien amaren sabelean bezala ez da? Bai eta egun houetan hori irakurtzen aritxuna ez, izabelek beste benere, e, bueno, kunparak eta hori egin zigurlako ez, e, marsupialek nola bizituten e, aurrdu naldia. Eta gizakion kasuan ere, alako zerbait gertatzen dela, eta alako zerbait e, eskaini behar diogula jaiotzen den aurrari. Atzo bertan e, irakurtzen nuen, ba, bueno, kanguruek eta koalek eta e, aurrdu naldi oso laburre izaten dutela, amaren zabeleko aurdu oso labura izaten dela, eta kanporatzen direnean e, aurdu naldiori ezin bestean luzatu egiten. dela ez, eta da, deno daukagu hor, e, buruan daukagu kanguruek adiez, zabelean izaten duten poltsa horren irudia. Eta kasu horretan poltsaren barruan kanguruak izaten ditu bularrak, eta kanguru umea, poltsa barruan egoten da iaia ia, ia, denbora guztian oso oso gutxitan ateratzen omendu burua. Eta, bueno, ba, umetokitik kanpo dagoen arren, e, ba, behin kanporatuta, poltsa horretan e, kokatzen da, behin kanpoan, baina poltsaren barruan, eta eta horregoten da, ba, bularratik edan, eta bularratik edan, bere burua elikatzen, ba, behin e, osatzen den arte edo korputzori, e, e, ba, prest dagoen e, arte. E, Bein Esneateari uzten dionean ere, hau da putzi kasuez dio egingo baina pin gorputza osatutagoeneean ere oraindik poltsa barruan eusten omen dio denboraldi batez, <coughs> poltsak hori ematen diolako babesa. Eta gure kasuan ere e, konparaketa hori egiten zigunean isabeleko bat pixkatori izan naiz ez dugun ezta, aurdunaldiak kanpoan jarraitu egiten duela eta lehenenko egun aste hilabetetan e, izango degula sentsazio bat ume betik gainan deguna. Eta egia da, e, umeak eskatu egiten du, eta edo zen keinu imintzi egiten duenean, edo zen e, negarztotin txiki, ba, bueno, ba, bular eratu egiten dugu. Batzuetan elikatzeko, eta bestetan, berak bere burua babestua sentitzeko Izan ere umetokian, e, une hori elikatuta daude, e, babestuta daude, oso babestuta daude, eta behin kanporatzen direnean, ba, bueno, ba, elikadura eta babes horrekin, ez bestean, jarraitu nahi izate eta jarraitzeko behar sentitzen dute eta eta hori da e, bagertatzen dena bain kanporatuta ba bederat hilabeteko aurrera jarraitzen duela eh hori ikasi duen e, aurrak gaur egun historia luzean, zehar gure burua kokatu ezkero gaur egun e, behar baino lenago jaiotzen direla gizakia lauhankatik bi hankatara pasazenean, bihan katan, gainean ibiltzera pasazenean, e, aurrdu naldia laburtu egin omen zen, bederatzea inguruko kokapen horretan kokatu arte, eta, bueno, ba, historian urteetan atzera, e, gizakiren aurrdu naldian nunbait luzeagoak ziren, eta prestatuago kanporatzen ziren, orain, aurrdu laburtu diren honetan, orain diot, urte kontuan arduta, historia luze, luze zabalori orain txura, eh aurdunaldi laburtu den horretan ba aurdunaldi horrek kanpoan ere jarraitzeko e, beharra izaten du eta hori da ba amak aurrari ematen diona lehenengo egun asteta eta ilabetetan elikagaia e, eta babesa batez ere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 Garri ditut liñak eta lana Kantuz biltzen intuen aldeko laguna Kantuz eman daustate horra gabe fama Ele berrere, kantuz sortu zen Kantuz eta kontuz Kantuz hatxegirekin erran e Aurdu naldian zehar, gauero gauero entzuten zuen, amaren eta itaren hautik, bere ipuina. Eta sabelaz bestaldera egin ondoren ere, jarraitzen du. Egunero egunero, bere ipuin eta kantuaz gozatzen. Segi dessadan sinuan champia. El kantuz sortu zen irati eta kantuz, bizi da? Bai, kantuz sortu zen. Eh, aurdunaldian zehar gauero gauero edo liburu bateko kapitulak irakurtzen genizkion, edo ipuña asmatzen nion edo kanturen bat jartzen genion, bai gauen eta bai eguneko edo zen momentu lasaietan, eh Jaiotze unean ere e, dilatazio gela nenguela Luisek zuk elederri idatzi eta sortutako kantua jarri zidan, e, lasaitu eta animoak emateko, eta jaiotze ere erditze gela jarri genion e, kantua. Hori izan zen, ba, behin mundu datuten zunduen e, lehenengo kantua berari zuk eskin Eta behin egunean e, eguneko bideo honetan jarri gadean ere, E, bai bullarramaematenari garela edo ipurdie garbittzen ari garela edo e, gauean ba, pixkal lasaitzeko beharra zen ditzen degula ba, ba, ipuña kontatzen dizkigu, e, musika jartzen diogu, e, benito Imanol e, lete Pilritseta porrox e, txomina hartora haiinetu e, e, denetik en zuten du e, Miren Fernandez ahots koktail bate egiten diogu nik ere kantatzen diot tartean tartean e, belarri ondora eta eta ipuinak ere asmatzen dizkiot eta, eta liburuak ere irakurtzen dizki buraintxe e, mai eta euskal piratak irakurtzen ari gara, Zaznando Mori joren liburuak, eta gaurgo izan bertan, Erlen, Dantza, Kapituloa irakurri diot, ba gozaldu bitiartean, ez? Buraintxe, edo nork pentsa ezak iratzen zela saiz dagoen telefonotik izketan, eta bueno, ba gure-gura prestatu dugu amarra baino lehen, eta, eta ordu terdiko gozari luze izan du LLR-ek, eh, aditu eka lezatzen dute ez, eh, lasai saldu behar dela, patxaran, egiten ari garen eh, jabe izan da, eta bueno, alaxi ba, harit da, ordu terdiz jane eta jane LLR-ek, eta behar janduela, ba, ba, lotarako goa ez, eta, eta, eta egia zantzora garria da, eh, ben azeta ba, motikoa lo ikustea, lasai ikustea eta aldi berean bazkoa irratitik parte hartzeko eaukera eh, izatea. Bena bai kantu eta, eta kontuz jantzi nahi dugu bere mundu ezberrori eta eta horretan ari gara. Ora orain arteko kantu eta kontu denak benak gehien-gehienak euskaraz jaso ditu. Baina bada bai. bat bada bat bereziki gustatuko saiola badaki dana. Eta, hau, gaztelaniaz gareko diot, musika eta bizitza unibertsalak direlako. Papa, kuentame otra vez, ese kuento tan bonito De jendarmes y fascistas y estudiantes kon flekillo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 otsak eta hitzak aitari eskatuak itras tanto puño en tanta sangre derramada al final de iristen ez diren otsak dira zureak akelerber no había derrota todo lo ere badituzu zure eskeak lotuak eta askeak Ya nadie canta al ei locuzia no hai parias pero tiene irati ze eskatzen dio el edarrekaitatxori zer eskatzen amatxori Baskatzen dio jolastu egin nahi duela eskatzen dio ba beste pizka batean luhartu aurretik gurekin egon nahi duela Eskatzun dio, batez ere eskatzen dio, janegin nahi duela, e, gure mundu honen tarte izan nahi duela, momentoz e, alako kontu txiki, baina aldi berean e, ahondiak ez, e, esan nahi ahondikoak. Eta hori unean unean ba, gu lertzen ari garena, izan ere, ba, haurendik e, asko du guelkarra zabutzeko, eta asko du elkarrengandik gandik e, ikasteko segura eski beste mila kontu ere esaten dizkibu, gu hartu hartu gabe, ba, pasatzen direnak, ez, hoarkadean pasatzen dizkibunak. Eta, bueno, ba, unean unean ikasten e, ari garenak. Eta ezberra eta da hori ez, e, izkuntza hori ba, unean unean ikasten joatea, eta gero eta gehiago, zure esremea, edo alaba, gero eta gehiago ezagutzen ari zarean, E, Sentsazio izate bera ere segurazki bera aldetik horretan ariko da eta eta hau bueno, ere horixe da ez, egokizapean prozesu bat. Ume asko hogia besapean dutela etortzen dira mundura. Eleder nola etorri da. Zer dakar besapian. Eleedder mundua besapean duela etorri da ez, e, era bat janda gauzka, berari berari emanak, Eta eta ekarriduna da, ba hori, ez, e, mund, mundu berri bat, lehen mundu zoragarria genuen gure baitan eta mundu zoragarri hori aberastera etorri den, ba, ba beste mundu bat, e, beste mundu bete bat, e, ekarri duzu eta eta bueno, lehen bete ta sentitzen ginenok, ba, are beteago sentitu badaiteke, balaxe sentitzen gara, ez? Eta betetasun hori LDRrk -ek ekarri du. Nolakoa da? LDRren egun bat. Goizetik gauera. Ba, LDR oso begi irekiko mutila da, eta ez dagoen horietan, ba, begiak balizaten dituz ez, eta, eta goizango ez, ba, alaxe, alaxe ez na, goizan goiz, erden, goizan goiz izan, goizango zer den, goizango izan da txeko goizeko ordu batak, izan da jezu ege goizeko lauak, goizeko baina, bueno, egun argitzen duen erako bintzat, begiak argi izaten zu, begiak adi, ez nagoen, direke izaten ditu eta eta gozaldu egiten du ba ba eta behin gozalduta ba astea oso polita joanda eta eta bueno ba lasaiesku prestatu eta goizaz gozatzeko aukera izan dugu eta 3 4 egunetan bakalean ibil gara kalean aurrera tatzera e, egin beharreko zenbait kontu egin eta aldi berean e, pasioan ez e, lasai lasai lasai eh Eten inguruaz gozatuz. Ba guztora, hibili da, LDR pasioan behin biru ordu eginda. Ba bueno, gu gozatzen gaten bezala ezele berre de gozatu eta da. Eta bazakiramaiketako edo bazkaria egin. Eta pixka bat, pixka bate jolastu. Eta eta loko luiska egitera, berreiro lo pixka batekin Eta arratsaldea normalean ba elkarrekin pasatzen dugu erdi jolasean, e, bular artean egin dantzan, e, janez, babestuz, jolastuz, eh arratsaldehala joetenda eta eta gaurerako ere ba bueno ba faldu, eta eta lo egin. Eh tarteka tarteka eh puzkar kaka batzuk egin, eh pisoialak aldatu eta momentu hori ba LDRen eta gure ba bizi modua ez e, jan pasiatu elkarrekin unetxo magiko batzuk gozatu eta partekatu, eta eta lue egin, eta ze berra eka hitz. buru eta bihotz elkarri eman zaudeten honetan, haste aldaketarik bilakaerarik antzeman diozo? E, bai, e, egunero, egunero, zengon duke, une oroari dela e, aldatzen eta eta E, tarte honetan, denbora dadin tarte honetan, e, oso denbora gutxian, ba sekulako aldaketak egiten tustela ez da pixkat, begi belarriak jarri ezkero, e, ba konturatu zaitezke, ba nola egiten dituen keinu berriak, nola egiten dituen haoso e, nuberriak, e, nola jaten duen ja beste modu batera, nola lo egiten duen beste modu batera, ba aldaketa, esango nuke une horokoa dela ez, e, gaur beste modu aterazida da barra egiten, eta eta bai esango nuke, e, momentuak hitza, ez uste sorpresa polit bat izaten dela, ba, ez dakit, umearo prozesu prozesu honetan. Zuk bera nola ikusten duzun, esan diguzu, baina nola ikuste otetzaitu zaitu berakzu. Ba, ez dakit, <laughs> askotane irri partxu, askotan erdin negarrez, pozez, alai, baina e, emoziorako joera hundia dut egun hauetan, edo zen kantu eder, edo zen pentsamendu eder, burrat bera besoetan dudala, e, negarrerako joera dut, e, negar irripartxuak dira, izugarri gozatzen ditute malko horiek, eta ez dakit berari, Galdetu beharko nioke galdetzen diote, tarteka eta oso oso oso gertuan gaudenean, elkarri nandiko oso oso gertu gaudenean, galdetzen diote gainera gertu horretan. Eta, eta ez dakit zer ikusten duen, baina begiak behintzat ongi zabaltzen ditu, hamak bezalaxe, eta hori izugarri, izugarri ikustatzen zait, begi irekiekin niri edota aitari edota munduari berari horrela begi datze. Azken astean pilatu dugu, bihotza bete maite min. Painalak jantzi eta erantzi, elederrak jaregin. Aurrera ere zure gorputza, osasuntzua zidedin. Elikatzen ta galtzak zikintzen, jarraitu ezazu berdin. umeakori egin behar du, janlo eta kaka egin. <totipen> Zanena izenean, ama, eskailera bat eginen dut Zer uraino bezain gorakoa, ama Izarra giltzera joateko Bolzilloak izarrezetat Kometaz beterik jetxiko naiz Eskolako lagunen artean Banan, bana, banatzera Izenean, ama eskailera bat dut beza... Eta egunen batean, handia egiten denean Eskailera hartu eta zurekin Izarrak biltzera joan nahi duela esango balizu? Ba... <laughs> Nire nengo negarre ingo nuke Gero irriparre eta gero Izarretara joango gobinateke Banan, bana, bana, bana Baina zuri amatxo Ilargi betea ekarriko dizut argindarri gaztatu gabe Etxea... Eta zin da, gaurko plana irati? Ba, gaurko plana iruinen euri ari du Eztakit, koiorri alde hortan Eztakit zara duen Emen ere, antzera, e... antzera, goitik bera euria Euri, du? e... Goizten goizkantatu diot, gozat egiren egunon, hau egun ederra euri ari du, baina ederra da. Eta orain txel lasai dago, orain txel lasainat, gustora zuekin izketan. Eta ez dakit, ba, lo dagoen bitiartean saiatuko naiz, pixka bate irakurri eta pixka bate idazten. Eta atertuko balu, ba, kalera fango inateke pixka batean aise bisikatartu eta eta pasiatzera eta bestela ba etxean da sei la sei eh lodaguen une oiee que aprovecha tu piska bate lo egin irakurri edo taidazteko eta esnadagonetan ba ba berarekin e, jolasteko ez e, gezurra dirudien harren eta beste goera batean bain beste denbora bain ordu etxean eutxiko ez geniokenean batenbora ba, ide batean pasatzen da une honetan Eta eta hori bueno, da gozatzeko bidea uni honetan beintzat, ez? kaleratera, aldera aize freskoaz gozatu eta bestela ba ba etxean lasai lasai. Eta azokirate aurrera begira, ze ame ze proiektu. Mm. Bueno, a bizitzen ari naitzen augustiazteko papel gainean jarri, ez? Eh, estitoranche, bueno, 7 egun dirate estitoranche E, denbora askorik e, usten denbora lasai askorik idazteko baina bururatzen zezki dan ideiak e, danzan jartzen zezki dan ean baina mozienatu ikendez eta idazteko beharra e, sentitzen eta sentipen horiek ustiak e, papel gainean jarri nahi konituzke aurdu naldiaren prozesu antzear ere e, bueno, e, idatze dexente papel eratu ditut eta ordunaldi ondorengo Ba, bizipen hauek ere paperak ba, niko intuzketa hori guztiak e, e, bildu eta gainerakoan ba, ba saiatu ez leengo bizimoduarekin e, jarraitzen ez e, igratiarekin, igratierekin irakurre taldeekin eh mendirako zaletasunarekin e, bera hartu bera bularregatu eta eta berarekin batera segi leengo bizitza lerrori Ari, are derrago ba, bizitzen. Ama izatera duan horri, aurdu naldi bete-betean dagoen horri, ze haolko emango gozten izkiuke? Ba unekoa gozatzeko. Ie esanen, e, nik esperientzia berri bat ezala bizitzen dutena, e, gogotxu, e, bizi sentitzen ituen aldaketa guztiak e, neure eginez, e, ie esanen, inungo momentutan ez dut keska estresik sentitu, ez dute beldur berezirik e, sentitu, normala da, e, guztia delako e, berria, e, ez jakintasun batean murgiltzen zarelako, baina ez jakintasun hori probestu dut e, e, gozatzeko, ez, e, esperientzia berri modura e, gozatzeko. Irrikan nuen, lehenengo, audunaliko lehenengo irujabetean, Zer sentituko nuen eta ze aldaketa izango nituen e, jakiteko irrikan nuen, ba, bigarren iruilekoan ze aldaketa izango nituen eta ze sentituko nuen e, jakiteko ez. Eta berdin aurdunaldiaren aldiaren bukaren, eta erditze prozesua ari begira ere, e, gehiago zen jakin mina bildura baino sentitzen duena ez. E, bizi egin nahi nuen, bizi nahi nuen, zertzen e, sentitzen zena eta zertzen e, inguratuko ninduena une horretan, e, baikortasun horrekin bizitzen saiatun ez, eta hori da hulkartuko niokena, gomendatuko niokena edo hori. unean uneko gozatzeko baikortasunetik, ez e, e, bizipen berri bat bizitzen ari zaren sentsazio horretatik Egun hauetan zorion mezu eta maitasun kenu ugari jaso dituzu eta hori ere ederra ha? Bai, da guzti eskerrik asko ez egun hauetan, e, aurdunaldi osoan zehar eta erditu aurreko azken aste eta egunetan ez? E, alde baterik eta bestetik ba, izugarrizkoa da jendeak transmititzen dizun edo transmititu nahi duzun laitzeitasun eta maitasuna eh honen dizu, eta hautpatze horretan e, ba bihotzeraino iristen zaizu gozotasun eta hurbiltasun hori ez? eta eta ezin besterik izan ba ba eskerrik asko e, guzti, guzti, guzti, guztiei babes hori izugarrizkoa derako eta, eta maitatu asentitzea e, une eta momentu hauetan ba, ba ezinbesteko eta garrantzitsua derako. Olerkariak batuz joan ez balira bezala datuz zer dakarte Zerdak arte, bihot zautxiezza parte Azerretuak badatoz, ez ez ez ez zezanez datoz Zerdak arte, zer dak arte, bihot zautxiezza parte Olerkariak badatoz. Eta irati eta leder ere haiekin datoz. Arropa garbiekin datoz. Zer dakarte? Zer dakarte aparte. Zer iratu bat, datoz, beldurrezio... Zer dak hartzu eirati? Zuk eta ele gaur besapean hartuta? Bueno, ba, arte <risa> zoan e, buran bueltak izan de zerbait idatzi behar eta nahi nuela batez ere, eta azte eta arte hartu, eta atzo, bueno, arratsaldean txaldean ele derloze goen bikartean, e, zerbait zirri nuen e, paperean, Eta bidea bion izenean e, irakurriko dizu da na. Batez ere e, galdera bada egoera hoetan eh nagusitzen dena, ez? Eh inkuruak galdetzen dizu ta ze sentitzen da, ta ze sentitzen da. Eta ez da oso erresia hori e, hitzekin adiratzeaz, ez? E, askotan e, galdera horri ies edo galdera horri heltzeko modu bakarra dugu ta esaten dugu, hori bueno, bizi egin behar da, ez? Eh ez dakit. Saierten ez pixka bat e, E, Bizi izan ez duenari, edo horrein di bizitzek edagoenari, bat pixko e, bat azaltzen, edo saiatu, saiatu behintzat, saiatu nahiz, hori, e, galdera horri erantzuten. Eta ze sentitzen da? Sentitzen da zigrara, edo zoriona, edo negarraren aurpegirik ederrena bular artean estutzeko gogoa, edo barrealgaren leherketarik baketsuena, Edo aiuste pela biozaren urjauzietan edo sabela igerian igerian edo lautada infinitu bat, korrika korrika begian zurian gorputza garraxien zungorren artean erdibiegin eta burua laugarren dimentsian noragabetzean ugaztun jaiogintustela sinastean aurrak jaio eta ordu erdia baino len Mamagozua zupatzean. Elkarren larruak bi orduko besarka luzean urtzean. Nire bularrak bere egitean. Keinu txiki bakoitza taupada saltari oparitzean, Denbora, desagertu egin dela konturatzean, sentitzen da zirrara eta zoriona. Eta negarraren aurpegirik ederrena bular artean estutzeko gogoa. Eta barre algaren leherketarik baketsuena. Eta izepela bihotzaren urhauziotan. Eta sabela igerian higerian. Eta lautada infinitu bat, korrika korrika begian zurian. Sentitzen da horrek guztiak, nasmasean sortzen duen, sortzen duen, sortzen duen zera hori. Zera hori sentitxu dugu, eleber sortu, munduratu, Eta segundo bakoitza, magiko bihurtzen digunetik. Intelektualak bat arropa garbidozekin guk hemen aititu gaur hor hemen aitzituztegu zer da kert kantu honek dion bezala itzuleran Irati eskerrik asko. Zure testigantza bizia gurera ekartzeagatik. Eskerrik asko. Sei gaur zuen ondoan chukucho txo bategin eta hortxe zuen ondoan egoteko aukera emateagatik eskerrik asko. Eta hemen aizaituzte lasterre, eleder eta biok. Dagoeneko bidean gaude, pausuka pausuka iritxiko gara. Anedota gertu dago gaude. Eskerrik asko. Segi sortzen eta sorgintzen. Mui ondi bat Aio. Agur parte, bia joan zu dena, neen bia latos, duiko zappoa Kosako zure denak daite zela Pikutan... Bolgatik ez baina horia ingurutik dute kanta... Gure dute zure egun itxasuan... Gure xantxiak zure itssasoan Guretantxak itsasora iritxiko zirelakoan. Gaurkoa ere ederra izan da, irati eta eder, iruniatik, baina gurean izan ditugulako. Baina putzuak Apos beteta daude, eta horregatik dira, ederrak. Eta igelen atzetik, bagoaz guere, xaltoka xaltoka, gurera. Bagoaz baina datorren astean, itzultzeko, bitartean, izan zoriontsu, eta gozatu bizitzaz. Gorri zantzena Eskuinaldera datorruker du zangoa Londona berazteko Dagota mesia Ate denetan jodura Meskeapoak Robin jude gazpaldi Haur zidu gezdia Horain beste besobate Arduarkoak Alkaino ziken hartan Nixurtzen da nilo Alaren burrikia autoidua poaz Pobre sortu den horrek inoreztu giro Hanka bat lehertu dioa liren autoaz Aibutuak beteak ez baleudea poz Norgema emoliok ebizitza honi poz Pena goxetzen diegatut esku soinua joz Naiago baitut bizi auspez baino, auspo Aibutsu guztiek dute ondoan apoa Aibutsuak beteak ez baleu dea poz Norge mango lio kebizitza Pena kusatzen ditut eskluso nioa joz Naiago baitut bizi hauspez baino Aibutsuak beteak ez baleu dea poz Norge mango lio kebizitza honi poz Ya sentí tu te escucho no adiós, naevo mai tu